Ja, det åker Åker in det här och då är det dags för ett nytt Radiotuff Tuff, Tyres och, och fredsföreningssändningar, nummer 1357 faktiskt. Vi ska hedra minnet av den nyligen bortgångna amerikanske protestsångaren Pete Seeger genom att höra en av hans mest beundrade låtar. Två KTH-studenter, Emma Elofsson och Anders Nordi, är bland de som hjälper till att eh, fixa det tuffstödda skolbygget i Kongo. Och de berättar om sitt senaste besök där. Och min egen krönika har rubriken Krigspropagandan lurar oss som vanligt och det handlar om Syrien. Men först veckans rosor. Oh, Love was said in France When they swing to romance Because it's all so good Yeah Yeah Ja, Louis Armstrong Han uppmanar ju både Monica Sturin och mig Att vara positiva så vi ska dela ut De obligatoriska Veckans rosor ifrån Radio Tuff. Den första går till Dagens Nyheter som 25 januari på sin debattsida publicerar en stor artikel av i utrikespolitiken mycket erfarna personer Hans Brix, för detta utrikesminister och chef för FNs vapeninspektör i Irak Rolf Ikeos för detta ordförande för FNs Irakkommission och Washington ambassadör samt Sven Hedman för detta statssekreterare i försvarsdepartementet och Moskva ambassadör. Och de skriver under rubriken går Sverige med i NATO ökar Rysslands misstro mot väst. De menar att Rysslands säkerhetsproblem finns i öster och söder och att citat ett isolerat, dryskt, väpnat anfall på Sverige inte framstår som tänkbart i någon framtida konfliktsituation. De framhåller att ett grundläggande element i svensk säkerhetspolitik är att verka för fredlig utveckling, stabilitet och ömsesidigt förtroende i den euroatlantiska regionen genom att söka överbrygga rådande motsättningar. En sån politik främjas inte av en svensk anslutning till NATO. Tvärtom skulle ett svenskt medlemskap bidra till att öka de politiska klyftorna i regionen. Slutcitat. Och sen en ros till eh, Sveriges radios program Konflikt som 25 januari under en timme ägnades åt kärnvapnen. Ett i många år nästan nedtystat hot trots att det finns över 20 000 kärnladdningar med förmåga att utrota allt mänskligt liv. Det framkommer att grovt slarv ofta äventyrar säkerheten vid handhavandet av dessa förintelsevapen. Och de amerikanska kärnvapenstyrkorna har skakats av en lång rad skandaler eh, och säkerhetsbrister, missbruk, fusk och dåligt ledarskap. om man erinrade om att eh, eh, om de stora demonstrationerna mot kärnvapen på 80-talet. Och att Stanley Kubricks grymt satiriska film, Dr. Strangelove, hur jag slutade ängstnas och lärde mig att älska bomben, nu 50-årsjubiléerar och visas igen på många håll. Deltog i radioprogrammet gjorde bland andra Hans Blix och Mary Turin. Från den aktiva föreningen Svenska läkare mot kärnvapen medverkade Leonor Vide, som tillsammans med mig Kraka och var linledare vid seminariet. För en kärnvapenfri värld. Här hos oss i Tuff i Tyresöden 10 mars 2012. Och sen en ros till Sveriges televisions Anna Hedemo som 28 januari under en hel timme i programmet Min sanning intervjuade Hans Blix. Och han har ju inte bara varit svensk utrikesminister utan bland annat också chef för FNs vapeninspektör i Irak. Före amerikaners och britters olyckliga invasion av Irak hade han meddelat att hans inspektörer trots många hundra oannonserade tillslag mot misstänkta platser för massförstörelsevapen inte kunde hitta några sådana i Irak. Men den irakfientliga propagandan, inte minst påhejad av vicepresidenten Cheney, hånade honom för att ha, som de sa, glömt ryggraden hemma. Och med liknande otrevligheter. Till och med hans partivän och tidigare regeringskollega Per Almark publicerade i amerikansk och internationell press kritiska artiklar mot Hans Blix. Efteråt när många iraker hade dödats fick han rätt när inte heller ockupationstrupperna hittade några förintelsevapen. Han sammanfattade det folkrättsvidriga angreppet på Irak med att det skulle ju avskaffa de vapen som inte fanns och leda till demokrati. Men istället har landet i tio år blivit modisk anarki med uppemot en miljon dödade. Han tillfrågades också om han hade blivit avlyssnad under sitt arbete för FN i USA. Han svarade skrattande att det hade han nog blivit men tillade. Tillade att det var ju synd att de inte brydde sig om vad han hade att säga. Han har trevlig humor, den där ja, asblicks. Verkligen. Sen till Per Runesson som i fria tidningen 25 januari skriver om en nyutkommen bok av Peter Glas. Och den boken har titeln Först blir det alldeles vitt. En bok om atombomben. Runesson skriver om att aldrig förut har så många vetenskapsmän och Nobelpristagare samverkat ändå det gällde för USA att framställa detta domedagsvapen. Han tillägger... Citat. Vilken ironi att det största arbete som någonsin utförts under en, under en hatt var militärt och att världen skulle begåvas inte med någonting i stil med kinesiska muren eller Atlantkabeln utan en uppfinning som skulle kunna innebära vår civilisations undergång." Författaren menar helt riktigt att atombomberna över Hiroshima och Nagasaki inte hade någon betydelse för krigets utgång eftersom Japan redan innan massdödandet av civila ville kapitulera. Han undrar istället om hundratusentals civila japaners hemska öde inte berodde på att tro Troman ville imponera på vapenbrodern Stalin och den kommande antagonisten Sovjetunionen. Sen roser till västerbottniska Sorseli, en ganska liten kommun faktiskt som av alla svenska kommuner i förhållande till sin folkmängd tog emot flest flyktingar av de 33 364 som kom till Sverige förra året 2013. Även Fagersta, en vänsterkommun väl, bör nämnas för sitt generösa flyktingmottagande som var tio gånger större än Täbys och i vårt län intar tyvärr Tyresö en generande gömboplats tillsammans med Danderyd. Och sen ros till minnet av den amerikanske sångaren Pete Seeger som avled den 27 januari, 94 år gammal. Redan på 50-talet anklagades han på grund av sin radikala politiska inställning för oamerikansk verksamhet när ett senatsutskott med Joe McCarthy i spetsen utsatte många amerikaner för åsiktsförföljelse. Och Pete Seeger... Han inspirerade många andra protest- och folksångare, till exempel Bob Dylan och John, John B. Baez. Vi ska nu höra John Baez sjunga en av Sigers mest kända låtar, Where Have All The Flowers Gone. We'll be alright. för att det hedra minnet av den nyligen avlidne Pete Seeger så hörde vi en av hans efterföljare, John Baez, sjunga en av hans mest berömda låtar. Och sen roste till alla de kloka och solidariska som nu betalar medlemsavgift till Tyresö, Ulands och Fredsförening Tuff. Genom att sätta in 200 kronor, och gärna familjemedlem, för 80 kronor och tuffs plus zero. Kan du det Monica? Ja. 1601 37-6. Det var väl rätt. 1601 37-6. Och slutligen en rosor till Marby Turin. För att hon hade ett mycket uppskattat möte. Inledde ett sådant den första februari om fredspolitik Afghanistan med mera. Så missa inte nästa tuffmöte då Noor inleder om sitt gamla hemland Irak. Hon är aktiv i Svensk-Irakiska solidaritets och mötet börjar i tufflokalen åt i måndagen den 17 februari klockan 19.00. Fika får vi väl och gemyt brukar ingå och alla är hjärtligt välkomna. Ja, från Stockholm, på telefon med oss två kth -are. Det kommer att brumma lite från telefonen. Och det är Emma Elofsson och Anders Nordli. Och de har för några veckor sedan kommit tillbaka från Kongo där de varit med att hjälpa till med det skodprojekt som bland annat Tuff har hjälpt till att finansiera. Du är ju kongo-veteran, Emma, va? Du var där i somras också. Ja, det kan man säga. Eller veteran egentligen. Vet Men det var andra gången jag var där nu över jul. Hade de lärt sig att göra tegel som ni försökte äh, lära dem? Ja, de hade börjat och gjort en hel del tegel som de hade fått hjälp av några. Med den kunskapen då, från en stad i närheten. Mm. Och sen när man gör teglet så beror det väldigt mycket hur bra det blir. Det beror väldigt mycket på vad man har för kvalitet på leran som man gör teglet av. Är det kvalitet på det tegel som skolan byggs med? Ja, det var väldigt varierande kvalitet, kan jag inte erkänna. Ja. Och viss, vissa tegelstenar var inte alls bra medan andra var betydligt bättre. Så det gällde att välja ut vilka stenar man tog när man mm. var vid det är planerat att det ska bli eh, två skolbyggnader med sammanlagt sex klassrum som ska kunna ge undervisning för drygt 300 elever eftersom man tänker ha skolan undervisa i skiftet förmiddags och ett eftermiddagsskift. Hur långt har skolbygget avancerat? Ja, så som det ser ut just nu så har vi hunnit göra större delen av den ena skolbyggnadens grund uh -huh. och sen har vi också hunnit påbörja teglingen av ena skolbyggnaden. Då teglingen, vad är det för något? När man eh, murar så använder uh -huh. man till att sätta ihop det med murbruk så det är det vi har påbörjat. Uh -huh. Så väggar börjar och resa sig nu i, på den här platsen? Ja precis, det är vad de och om man är intresserad av det så har vi lagt upp lite bilder på hur, det, hur bygget har Vi har lagt upp på vår blogg som heter kongoprojektet.se Det är ju perfekt enkel adress kongoprojektet.se Och då ser man lite grann hur långt det har avancerat det här bygget Ja det ser mig bra Vi ja. fick ju äh, rapporter för några veckor sedan där. När vi fick lite bilder på vi födde hur man Aha. Anders Nordlig. Eh, du var där bland eh, de 6 sju KTH-studenterna som var nere nu när veckor runt jul. Men det var väl Emma som var basad över dig och över de andra va? Ja, hon eh, var den som eh, stigde projektet från början här då, i Stockholm men sen eh, så hade hon väl det att ansvaret ner på byggarbetslösten, men vi hade fördelat en del av arbetet. Mm. Vad tyckte de, det var väl kongolesiska killar och män som hjälpte till med, med, med det där skolbygget. Vad tyckte de om att bli, ehm, att en... Kvinna, chef, hade över dem. Vi, stackars toffel-svenskar, vi är vana vid det. Men, men hur, hur betedde de sig när Emma eh, kommenderade? Jag tycker att som de tog det väldigt bra faktiskt. Och det är väl att de när det kommer någon som utifrån så har de ganska stor respekt för den kunskap som den personen besitter och så. så jag såg inte att det fanns några problem i, i att det var en by som styr i på det sättet. För, från Tyckte du att ni gjorde nytt. Eller var ni ja, en? Jag, för, turister bara? Jag, nej, men vi gjorde det för att vi märkte av deras gamla byggtekniker flera gånger under byggnationen och det fanns vissa brister då i de andra de olika materialen och hur olika material skulle blandas och så. Det gäller framförallt betongblandning, vilket vi fick en väldigt mycket bättre kvalitet på. Ja, vad roligt. Ja. Vad, hur tror ni nu att eh, kongresserna själva utan er hjälp eh, kommer att klara den här byggnationen? Jag tror att det kommer gå jättebra. När vi lämnade bygget då såg vi till så att de visste hur alla fortsatta steg skulle gå till. Och sen var ju vårt mål med vår resa dit ner. Det var inte att snälla upp en skola och sen åka därifrån. Utan det var att lära dem en hållbar byggteknik som de sen kan använda sig av i framtiden. Så vi la ner jättemycket tid på att just det till så att de förstod varje steg och varför vi gjorde de olika sakerna som vi gjorde. Ni var någon slags yrkesutbildare alltså? Ja, mer en än, och än liksom att komma dit och bygga upp hela så vill vi verkligen se till att de vet hur man kan bygga på ett mer hållbart och kostnadseffektivt sätt. Fick du någon uppfattning om eh, de här människorna i de många kongolesiska byarna runt omkring det här skolbygget? Hur pass stor är intresset bland dem som vill av vilka många, inte själva, har gått inom skola. Vad är intresset för att eh, skolan ska bli till och barnen ska börja och undervisas? Ja, alltså, framförallt de som har barn som bor i närområdet är ju väldigt intresserade av att eh, vara med och kunna erbjuda den möjligheten för barnen i framtiden och ha en bra skola att bo i. Mm. Um, så det ser jag absolut som det, att det där det, var, det var ju ändå stor uppslutning på bygget. Hur klarade du språket, Anders? Uh, Jag, just franska gick väl sådär, men de tolkarna vi hade kunde ju hjälpa oss väldigt mycket så att man kunde göra sig förstådd och så. Kunde folket ute uh, i de här byarna verkligen, det gamla kolonialspråket, belgiska eller franska, är det, ja. Ja, franska kunde jag alla, men som var det två som kunde... Engelska. Ja, vad bra. Okej, okay. ska du dit igen? Det får vi se. Det vore ju kul. det är det ju många aspekter som spelar in om man kommer ha den möjligheten att göra det. Men det vore absolut roligt att se slutresultatet. Och... Verkligen. Du Emma då som var projektledare nu, kommer du att åka ner och... Och hjälpa till en gång till. Det är en tredje ja, gång. Precis som Anders säger så vore det onekligen en liten av en dröm att åka dit ner och se hur det färdigställt att det slutresultatet av det hela. Ja. Sen så får vi se hur, vad möjligheterna till det är eftersom vi, vi själva lägger ner väldigt mycket både tid och pengar på på det här projektet och, Jag hörde att din taget hade bekostat era resor själva. Stämmer det? Ja, precis. Och med vaccination och allt så blir det en del. Ja. Eh, Men... nu, ja, nu ska jag ta och kolla er blogg kongoprojektet.se och, och se vad, hur mycket som har byggts där. Lycka till i fortsättningen och håll gärna kontakt med oss det är tuff. Det är många som har bidragit med, med pengar och gärna vill veta vad det blir för någonting av de där pengarna. Lycka till i fortsättning med ett gångarbete. Emma Ellersson, Anders Nordli. Hej då! Hej då! Jag såg till min egen krönika i detta radiotuff. Det handlar om att krigspropagandan som vanligt lurar oss. Minns ni i mitten av augusti 2013, alltså i fjol, då anlände FNs vapeninspektörer till Syriens huvudstad Damaskus. Men bara ett par tre dagar senare var det en ledande världsnyhet att hundratals syrier i Algota, en hörrott till Damaskus, hade dödats vid ett angrepp med kemiska vapen. Och våra medier trumpetade genast ut att det var ett dåd av Assad-regimen. Föga sades om det motsägelsefulla att i att regimen var syndabocken. Assad visste ju mycket väl att användningen av kemiska vapen skulle vara ett klartecken för västmakterna att inskrida militärt. Att dessutom göra det just när FN-inspektörerna hade anlänt var ju ett uppseendeväckande självmord. Var Assad-regimen verkligen så korkad? Och vart tog Carla Del Pontes rapport till FN-vägen våren 2013? Hon hade bland annat genom intervjuer med flyktingar funnit att det saknades bevis på att den syriska regimen använt kemiska vapen. Medan mycket tyder på att rebellerna hade gjort det. Årsveitsiskan Carla Del Ponte, hon är ingen duvung i fråga om krigsförbrytelser. Hon har bland annat varit åklagare vid den internationella brottsdomstolen i Hag och visat civilkurage tidigare. Och andra påpekar också att de så kallade rebellerna i Turkiet påträffas just med kemiska vapen. Och nyligen publicerade Richard Lloyd, en före detta FN-vapeninspektör och Theodore Postol, professor vid Massachusetts Institute of Technology vid prestigefyllda MIT. De publicerar en rapport som baserat på underrättelsekartor utgivna av Pentagon drar slutsatsen att Syriens regering under inga omständigheter kan hållas ansvarig för massaken. Sen härom veckan spreds en annan nyhet över en chockerad värld. Det uppgavs att en syrisk så kallad polisfotograf med namnet Cesar bara hade hoppat av och kunde visa 55 000 otäcka bilder på 11 000 torterade och dödade människor som sades ha blivit offer för den grymma sy syriska regimen. Det här exploderade i våra medier mycket lägnet bara någon dag innan Syrienkonferensen i Genev skulle inledas. Redan har dock en känd amerikansk tidning Christian Science Monitor avslöjat att i de hemska 55 000 bilderna är det bara 835 personer Vars skador åklagare tror sig ha identifierat. Och tack och lov finns det ännu även svenskar som använder gammal hederlig källkritik. En av dem de är Stefan Lindgren som i sin blogg åtta dagar bland annat skrev så här. För det första. Källan är anonym. För det andra. Bilderna kan ha tagits var som helst där människor dör i kriget Syrien. För det tredje. Det finns omfattande bevis för förfalskade foton, de jag har sett uteslutande tillverkade av de så kallade rebellerna. Och för fjär, det fjärde. Storyn att en polisfotograf beordrats att fotografera 11 000 avlivningar för att bevisa för regeringen att avrättningsdomar har verkställts är bara för idiotisk för att vara sann. De enda som dokumenterar sina grymheter är terroristsidan. Internet flödar av bilder på halsögningar, nackskott, kannibalism, barnamord etc. Där mördarna ger sig till känna som olika islamistiska terrorgrupper. Och vad Lindgren sammanfattar. Hyckleriet firar triumfer och jag håller med honom. I Dagens Nyheter 22 januari skriver Mikael Winiarski under rubriken Rapporter om regimens tortyr kan stranda förhandlingarna. Det är fredskonferensen om Syrien i Genève han avser. På en halv sida breddrar han ut sig om att, citat, regimen Syrien har torterat ihjäl över 10 000 människor, slutcitat. Men i förbegående nämner han följande. Frågetecken har uppstått kring rapporten eftersom den har sponsrats av Katar. En sunni-arabisk stat som mycket aktivt stöder den väpnade oppositionen mot al assad och därmed har ett intresse av att regimen hamnar i ett ännu sämre moraliskt utgångsläge. Ja, Kataria, de har för sina oljepengar anlitat en advokatfirma i London för denna så kallade informationsverksamhet. Och det påminner om en annan västlig advokat eller reklamfirma som till och med lyckades trigga igång det där västliga angreppskriget, första guldkriget, 1991. Några månader innan framträdde inför den amerikanska kongressen en kovaitisk tonårsflicka, Najira. Hennes vittnesmål upprörde hårdhyvdade journalister och politiker och skakade via tv om en hel värld. Och det här så kallade ögonvittnen Najira, hon berättade hjärtsvärande om hur hon sett den irakiska soldatesken fara fram på Al-Addan sjukhuset i Kuwait. Tårökt vittnade hon om hur, hur irakierna hade rövat bort även kuvöserna och grymt låtit spedbarnen dö på golvet. Men så småningom visade det sig att bakom den här effektiva historien låg reklamfirman Hill och Norton. De hade från Kuwaitis håll försätts med 80 miljoner kronor för att förmå USA och FN att befria eller ingripa i kriget. I verkligheten var unga Najira inte alls någon, något sjukvårdsbiträde utan hon, hade, hon var en dotter till en av Kuwaits ambassadörer i Washington. Men när succébluffen avslöjades, då hade redan uppåt 150 000 irakiska killar i väg tvingades som soldater dödats, liksom tusentals civila iraker i bombagrepp som påstods vara kliniskt rena. Slutsats, se upp för krigspropagandan, den är inte alltid sann. Jag ett par viktiga meddelanden från Radio Tuff. Om du inte ännu har blivit tuff medlem är du mycket välkommen i det tuffa gänget genom att sätta in 200 kronor plus gärna 80 kronor för annan på samma adress på Tuffs plus 0 16 37 6. Och välkommen också på nästa offentliga tuffmöte. Det handlar om det Irak. Som nästan varje dag drabbas av massmord. Men där det också som lugna oaser i eländet finns två barnbibliotek som stöds också av tuff. Det är i födda norr som inleder klockan 19 måndag den 17 februari i TUF-lokalen 80. Det här Radio TUF hörs flera gånger per dygn. Till den 16 februari då ett nytt radiotuff nummer 1358 hörs första gången klockan 17. God fortsättning på vintern kära lyssnare.